malvada E aí galera do Barrocão e região, chegou uma grande novidade para vocês Raul Gravações, Raul Gravações. Trabalhamos com atualizações e vendas de pendrives gravados Temos todos os gêneros musicais, forró novo, piseiro do momento e muito mais Sem contar que realizamos a entrega de pendrives Vai ser papo Telefone para contato oitenta e cinco nove oitenta e sete vinte e sete meia siga-nos no Instagram Raul Underline Gravações, Raul Gravações, Raul Gravações E aí galera do Barrocão e região, chegou uma grande novidade para vocês, Raul Gravações, Raul, gravações.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 Telefone para contato 85 9 87 27 68 90 85 9 87 27 68 90. E siga no Instagram, Raul Gravações. Raul Gravações. Raul Gravações. Raul Gravações.